Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasliman kethira. Allahum jalla wa ala fa'la ndalojmë, wa tëmpriti ndihm dhe fa'la kërkojmë, lavdatat dhe bëkimet Allahot Kofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familit i shokët dhe të gjithatat që ndhjeke në rukë natyura dhe rindin dhe fund të kësaj bote. Të ndrurë Allah zërbe sëmtar, nga thënjët e urta të menqëra që kemi ma në të kaluarën, kemi pasë rasin që të njihemi me disa kuptimet rëndësishme, të cilat nështë të në formulimin e ty në janë të shku urtëra, por në kuptimin janë të thella dhe shumë përmbajtsore. Ndë njerës të menqërë, njerës të urtë nuk kanë qenë la fazana me folë shumë, dhe me folë vend dhe pë vend, por i kanë matë fjallët e tyre mirë, i kanë peshuar mirë, i kanë përmdhjith mirë, dhe pasa i kanë folë. Nga se kanë kuptuar se të folërit është përgjësi, dhe për tëra që flasim dhe tjapim para Allah o të logari. Për ndaj njerëzit e menqur nuk përthe vetëm të diturit, se njerën unë nukon i menqur, po s'ka shumë diturit nuk ka di e shumë, a mështë i manqër, i din sanat, i kupton sanat, pra në nuk pëthëm që vetëm njështë e ditur, por njështë e manqër, e kanë kuptu këtë përjesi, andaj në shumë më abete e nuk e në përzi, në shumë gjëra nuk kanë dërhy, pse nuk ka qenë nga kompetencët e tyna, nuk kanë pas nështë diturit më jaftushme, nuk kanë dashtë me hy në tema që Nëse nuk flasin, nuk ndodhë dhe zgje. Ka shumë njerë nësë nuk flasin të kur gjëzbohat. A më në që fësë flasin, mundet probleme bo. Përndaj, kanë shiku, i kanë matë fjallët. Në këtë fjallë, në këtë thënje, a ka do bi, apo nuk ka do bi. Me këtë fjallë, e gëzoj diken, apo e lendoj diken. Me këtë fjallë, apo i tejmës njerëzve, apo ndaj dhe përqaj me syne. Me këtë fjalë, e mësoj diken, apo e dëvjoj diken, a e mirë informoj, apo keqë informoj, e tjera, e tjera, nga njësit matëse që i kanë përdur me matë fjallën, a menzirë nga guja, apo mas menzirë. Nga se të tëtë një fjallë e urtë, fjallën, pa enzir, e nzirë, ti e ki ndurë. Ti e rinë të në ka dënë, kur dënë me thonë, po e nzirën e nuk e rinë të në të imo ta marrën tjertë, pas të i sënë thuhu mo arështëtimet saktuarën nga se njerës e kanë marrë atë fjallë që te e këthonë. Përënda një me paskujtës, mi matë fjallët me që një menqërë dhe që mështë bjën situata në është të pahishme ose të fështira që të deturët në është dhe me kërku falje. Edhe pse kërkin falje është është vlerë mirë po, Njeri ju nuk du të me pru vetë në ti që, nësa përgjdo se në dvuglet madhë me kërku folje, përshka këte fjallet pa matrë që i ka thonë. Ande për më, më mësu dhe qush me folë, dhe qëfar duhet me thonë, ka udzimit shumë të angatur është edhe këtë që i poflasin i përtoj që gjumoh, me thon, me të gjumatë. Do me thonë, me i ndëgju njerës të menqërë, edhe me i përcilë fjasin e të njerës të meqëmë. Nësës dim na me konte ditur, s'kina diturit një aftushme, nuk dim që ka me thonë, nuk prish punë, dhe gjej mirë fjallët e njerëzve ditur, njerëzve të menë qërë ato për cjallit, ka thonë filoni. A ma për cjallit me përpikni, me besnikri, me saktësi, pa në dërvjurit që i ja aprish kuptimin, apo e deformon kuptimin. A ka ma këndë shumë dhe ma mirë, se kur thua për shambullë, për ne çishë caktuar. Nivancë si më von mendimin ton që ndoshta s'është i pije kon sa duhet, nuk është i informuar sa duhet të thua ka thon Omeri radhiyallahu anhu. Ky njëri i madh i mençur, nga shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë Abu Bekri, apo alo më mirë, ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Apo halo alo më mirë, ç's ka më mirë. Ka thonë Allahu xhala xhalalu, ç's ka më mirë se po marr soi me siguri ose ka, ka thonë filen djetari, e kom një ndërës hogja ka thotë që shtëtë të bardhë për esin të hogja të djetari taj që e thotë fjallë të më. Shprish punë njëri vetë me thonë fjallë të vetas, pse jo, gjithë ka dhe të me pasë mendim, mirë për letit mendim i formuluar mirë, i pjekur mirë, i menduar mirë, i matur, dhe mësitë sa so për të thonë dhe qka, sa so për të folë, por me fjallë të tua ta pasurash në enë të pasurash dikër me dhije, e kështu më radhën nga to që i se ka më heret. Rëndaj të ndërëzët, këta njerë që përflasnë për ta, nuk kanë qenë njerë që kanë full ku kanë mri. Dhe sa rrjo në rrasë, kanë thonë dhe qëka jimë, jo, që kanë jetu vite, vite, kanë qenë nën së të përzimë njerës, mirë për fjallët i kanë të matura, i kanë fjallët e nëmruara. Këso që Nga të metat e një njeri, nga të metat e një njeri, që do në së është i kompletumë si duhet, është, që të fletë shumë. Njeri që fletë shumë. A që ka dhije fletë shumë, të tërshka është e me shpigu, me thonë dhije. A më njeri venë e pa venë, analizë këtu, analizë atë të, për qdo të temë me vetë, a di me të kalzua, a di me dhonë me ndim dhe vetë një kështë më radhe. Së është këtë regus i formimit nga zgjat treguesit nga treguesit e formimit të duhur dhe mençurisë një të një njeriu të ndruallor kras janë fjalë e matura kras janë fjalë e pakta është edhe thënja nuk e di e vetë për këqërat nuk e di këtë punë nuk është nuk është profesionjami nuk është kompetencë jamja sonjë ke bukur ka se tregon me vërtetë në vilën e lartë pjekurisa të përgjithësisë që kokën thotë nuk di, nuk mundem. Amaj që gjithçka den, edhe gjithçka mundet. Ëh, ky njerëz i di çka do të korrë qola. Se nuk ka inson që krijeti den. A ka? Nuk ka. Ai pejgamberi sa sollem, Allah e ka mbytur drejt me qille, me shpatullë. Ka pas rasti ka nuk e di. Po pra se dhe Allah vjen në shpatullë, nuk di opta. Le të mësoj Naj, ne du të në nëmsu këtë fja, nuk e di, e vesë hoxën gjami, pas taj, se kajnere për shamë mund të kërët të falë, qësa so vjetë, qështë që kjo punë, tashush me thonë, nuk di, marra, qësa so për falë, apo, me i thonë, qështë duhet, qëa me i thonë, se nuk e din, për një me nuk e din, e të një qërë me me formundi qëka, me i thonë, shta, e, qëka e të sështë? Thoj, nuk di, ola, 500 vjetë më falë me tja pëlloj imër, së është marë me thonë nuk e di. Ja. Nuk, nuk komarë me nuk e di, edhe që është të mësu që sa vjetë për fejë islamë për këtë, nuk di, s'ku më rritë e emësim hala, hala s'ku më rritë me pjekë si mendim, s'ku më marë këtë kurgjë. Për daj të mësuj me të themi, nuk muna me ta krykit punë, nuk di me ta krykit punë, është me të vërtet, pjekurit edhe është p i kuptujmë gjitha këto që i përmana dheri më tani e mënë. Ne kemi marë mësime të, nësë të thënje, pak ato, dhe të sa për, <coughs> sa për të ilustru pjekurin dhe maturin e njerëzët maj, kemi marë njësë mësime që vinë nga Ebu Bekri, radiallahu aniku njëri madhë, pas taj omeri këta dëshukët në ngushtë të ngusht Muhammedit sallallahu al-sallam. Zaten, rralë hergjon raste, kur flitet për për përgjambirin së o sëllëm, e mësë më qëllu afrë o të bubekre o së omeri. Gjithë kanë qenë ofrëti, kejti kanë bu. Me gjithat, pak kanë folë, së ka thonë nga kanë edhe me përgjambirin, ta është nga dime. Dhe gjithë është nga ta që kanë qenë të afrë me përgjambirin së o sëllëm, dhe kanë thonë fjalë, turëta me dëvërtetet menë Othmani radiallahu talanu. Othmani, i cilë i padushim, është i njohër për shumë për njësë i musliman, si emër, si figur, për ndoshtë të dhjo si biografie tise, kushka qinë othmani dhe që dhe shkotributit i ti për me endimu për i gamberin së osëmë dhe sotin fjallët e ti. Andaj, sot dhe të marim lëshka për Othmanin radiallahu talanu, Allah që uftik nashin me ta, dhe disa fjallë që i ka dhe Othmani, nëmejë sot gjithasun të i marëm, mirë po, diqka asa, so, diqka javë në ashme, e kështë më ratë. Kush ka qenë Othmani? Othman i ben Afani, donë i biri Afanit, një njëri i njërë në meke, ka qenë në meke, dhe e ka pranu Islamin herët në meke, kër e ka pranu Othmani, radiallahu tala ta anhu, Islamin, dhe më thonë, është forcu gjemati muslimanve. Që gjdoj individ, të nërruzër, gjdoj individ ka vlerë në vetë, e ka peshë në vetë. Gjdoj kush. As kush nuk bënë me një vetën i pavlerë. Lërga soj. Gjdoj kush ka diçka me dhonë. Por, di kush ka ma shumë me dhonë. Ardhja dikut është halama fuqi. Prezince dikut është halama fuqi. Ma krenari, për shambull, kër e ka pronu Omeri, rrëdhjallahu talo në islamin, musliman një një pak më nërësha, se kush ka tentu pastaj uh, me i keqështrejtu muslimant, i ka dojl pak pun më Omerin, e me dojl pun më Omerin, në dvakë nuk u konë mire, se Omeri ka qenë, po shtëmë, këptim, po shtëmë, ka qenë problematik, do nuk u konë mire me ta prihudhen, që dhe të populli. A i padrejtë s'ka dashtë, a i keq kujtë si ka buha, por as desin fara se për desin farës e ka dëruha. Ndaj, Omeri, kër ka qenë Islam, ka qenë, bagi një lej, kënë rije. Ibn Mesut i radiallahu në thotë, prej që e ka pranu Omeri Islamin, na më bëllha për kënë jetës, pak më nërjyshe. Edhe Othmani, kër e bo po musliman, musliman ka mu një pak më fëqimse, ka qenë njëri me peshë, me ndikim, ka qenë njëri dhe ato pretendimet e kurejshve se Muhammedin penjekin dhe njerës krejt dhe të mgrado që s'kanë që ka me bo dhe njerës që s'kanë kur far arritje njetë që ata përshkënë masti për me e nëmvlerësun dikimin e islamit dhe mësimin e islamit e hirja a othman ka qenë goditje për ta s'o thmanës ka qenë njeri thjesht as i rëndamt, as njeri s'ka pas arritje ka qenë njeri pasur, biznismen i njore dhe meke poñir me pesh i mençur i një urtë nje që ka pas mendim e ndikim e kurrë musliman asmani radhiyallahu ta'al anu citata ka folur pak me ndroh pozitivësh dhe kjo do të thotë do të mësimë më rëndësi që do të marr nga ky stacion i jetës osmanit se çdo musliman sikur se ti e ka çdo çoftaj ka vlerë ka mundësi me dhonë, me kontribu. Së po thëme që kuptim material, për në shumë aspekte. Nëse, nëse të gjithë nuk kena mundësi me konë, për shambull, kontribuës me zëqatë, gjithë së mundi me dhonë zëqatë, se zëqatë jo është obligim për një, ka të rritë të caktuar të njerëzve, që kanë pasurit caktuar, kanë kështë më rratë. Jo të gjithë e arrimë mundësin me dhonë zëqatë, Ju të gjithë nështë arrinë me kontribu me ndërtu një gjamië. Ju të gjithë nështë arrinë. Në kuptim material. Mirë po, këna mundësi tjera që mundë me kontribu. Që është për shamullë, nësë së këna mundësi materialishtë, këna mundësi fizikishtë. Nësë së këna mundësi fizikishtë, këna mundësi me fjallë, me hinkura ju. Që ka Allahu gjithë dhe gjelalu, do njerëz i ka qërtu në kuran, do njerëz Allahu i ka qërtu në kuran, pëse? Që Pse kanë pasë mundësi me dhonë e s'kanë dhonë. Nga kopracia, nga dërstërëngimi, nga frika se po varfënohën. E lave ka qërtu këtë mentalitet të kopracit, se lave nuk e dhonë dërstërëngumin, kopracin e lave nuk e dhonë. E dë njerëzi ka kritikua, lave dhe i ka qërtu në kuranë, ju pëse s'kanë dhonë. E pëse i ka qërtu? Pëse s'kanë inë kuraju për me dhonë. A për... Dalëm, këta që s'kanë dhonë e kuptumë, e këta, këta jyqës, këta, këta dytit, ju pse nuk kanë dhonë, se nuk sa s'kanë ponë nësi me dhonë, por, nuk kanë inkuraju për dhe njëtë. Për në lau gjellohet, wala johut duala, ta amil miskin. Kër qërtan grupe të saktuar atë njerëzat edhe qka, nga ta që nuk inkurajuin për me dhonë, nuk nëzisim për me dhonë, Mi thonë, dikuj të burë, të këpë Allah të në hmirat, një maj filonit. Në zite, a ma jo mi thonë, qapin i mën këti vëllam, pëtonë, qëri pun të tua. Të dyjatë mund është me i thonë. Edhe të dyjatë, nuk nëzirin për e për gjepi. Fjallë për gojë nëzirin të për. Mund është me thonë, e oh, Allah, falë e filonit. Pajtonë mund është me i thonë, se të ty bënë, kër kër ti çoj durrësh me konën se kisha fal. Edhe këtu mund të më thon, cilën je pyetë e thon? Po daj, nëse s'mundesh mirë dhon, nxitë e inkuraj ato që mundet me dhonët jep. Ja se ski mund si me i pajtu, mos i daj këtë, kjo është e mundshme me babta. Prandaj, secili ka mundsi me dhonë di çka. Secili ka mundsi me boti di çka të ndosht gjithçka. Shikoni për shembull Islamin, si e ka eduku individin, muslimonin, si e ka eduku, që në asë një rëthon, në asë një situat, një musliman nuk ka mundësi me gjithë arsyje për mësë punë. Që së përgjoj po punë, valëme punu. Në kuptim të aspekt ekonomik, ka mësës, ka punë, ka punë, së është këtë temë që përflasë për tërë po në kuptim të bëmirsis, kur asë një musliman nuk unë me gjithë arsuje, më thonë që i ljë me që pëmune me bëmire, së nësë pëmune me bëmire. Si nuk ka mënë si me gjithë arsuje. Pse? Nga se feja dhe jo në thotë, me e lërgu një penges për rrugë e është sadak. A mu e bënë që thonë? Më unë e shopë thonë. Një penges në rrugë e kanë zonë. Shëka ta është për shamë të në Akull, para shtëpjeve të, të njerëzë, ku ajt del pishpiz -pish vet, apo? ku fëmjeti mund mërshit, e ajt mund mërshit, e ka pasru gjusë mjetër e veç së e rokë dërë në tjevën, s'ke e rokë ato bash me këjshin se prejka, apo, që ka këllivja, të? që të mund shme bo, a mundë me bo kitë me... pun, apo do të prit, e pësa i paguat, okej, okay, a i që paguat, s'pe këryka punin, a do të me me të mërshit e, e mërzova, Kënë të riba, pasre njështë dhe rrungën, të pasre në lau zamërën, e të pasre në lau pëjqinohëve. Që kjo është fja jonë? Në fetë tun, ka mësime që thujnë kështë. Një gru, s'ka qenë fërtë me, me feqështë duhet. A më në situatë saktume, e ka po një qanë, që gati saj nuk kanë ngur nga etja, në shketin, ka zbrit në bunar, e ka mush këpucën e saj më uj, i ka jep qenit më pi, thëtë pejgamberi sësëm, ja ka falë Allah o gjënohet. A munësh? A munësh me qitë? Munësh me qitë? Munësh qit? a përta. Ma dje, thëtë pejgamberi sësëllëm, të besu mu kefiva gjë e khike sadaqa. Me i bësjesht një muslimani është sadako. Beqë më rajmës me nejtë, beqë më i këbësjesht mirë. Sadak, fjallë e mirë. Beqë fjallë e mirë, Allahut të rujtë. Sadak, Allahut një mëftë. Sadak, Allahut shëroftë. Sadak, e shumë e shumë tira. Përëndaj të nërëzër, gjithë kush ka mundësi me bo mirë. E dykush të në kemisijet i zirot për të fjallëve, e dykush, a më më rëndësirë që? të gjithë mund të jemi të angazhuar në punë të mira. Islamën nuk në lehen pasivitetin, dhe nuk në lehen që na t'ja gjujmë gjithë mund për gjithësi një unitetit, kryje punën tonë, ma djetët për të i punës tonë, Allahus shpërblenë nëse ki mundësi me kryjë, mirë që shdojtë. Ande vëthmani kur ka inë fe, ju në gëzunë njërzit, se ka pasë që ka me pro, edhe në kuptim materialë, edhe në kuptim të personitetit, edhe përvojës, edhe ndikimit e kështë mëradhë. A edhe një kush e ka, e ka pru Othmanin në Islam, e Bubekri, se kanë qenë shukë për para, edhe i ka thonë, hajde burë, se që kjo është rrë që në vijë në i vërë. E Othmanin të një ka pru, do tjerë, e kështë mëradhë. Andaj, tregoj njerëzës o mirë është, në konë musliman e më falë, e më lërgu përmëvecjë e kështë më ratë. Që kjo është ëthmani? ëthmani, rëtjëllahu të halë anhu, ka qenë dhondër i pejgamberit, sallallahu a sallam. Dëmonë, vajzën e ti, rukajja ka qenë, e ka pasemë, rukajja, vajzë e pejgamberit, ka qenë ngruja ëthmanit. ëthmani, kur është bomo, të rysnje madhe, në meke, presjoni madhe, që mos me pasë kon Masme pas, dëmonë probleme me njerëz, është largu dhe është shpërngull me lejët pejgamberit, është përngull në Etjopi, në Abesini, ta se kuha. Pas taj për atjet, është përngull në Medina. është bashku me pejgamberit së osëra. I ka vdek gruja rukaja, ja ka ja pejgamberit qikën e dytë, umë këllë thumën, qa që ku njërët devatëshëm, përna dy herë dhondër i pejgamberit sëmë. Andaj i thujn i thojnë njeri me dy drita, se një gru qika përgamer një drit, edhe tjetëra drit. I ka vdej këdhe gruja dyt, i ka thonë përgamerës me pas edhe një të kshadhonë atëm, s'kanë më atëm. Në qash që më i knaqër, që me pas të fërësime të jopëm. Othmani radiallahu talanu ka qenë aq i devat shumë, ka thonë përgameri sallallahu sallem, ka qenë duke nejtë në një ven, edhe ka pas kom pak më të strime. Ka hi e Bubekri, radhjallahu ta'ala, anu, edhe shukë, të afërë, përgjambërë samë, i, i ka, salamu alaikum, alaikum salamu ule Bubekri, ardhë mëre, kërë ka ardhë thmani, i ka më ledhë të konë përgjambërë samë, dhe ka ule teshe pak më poshtë, i ka unëja rësullë Allah, hini e bu Bubekri, e Bubekri shë majmë nësë thmani, ku pëtëm dhjerës, slivritë, hini e mëre, hini e thmani, qëfar të përgjambërë samë? Ela estahimin regjullin, qish më më pas morrë peninieri një që me lajket kanë marrë pe tinë atë. Do të pranë me lajket nga devotshmëria dhe morali i Osmanit turpruan për Osmanit ralla ta. Kur ka marrë çfarë është apo sot vjen njërin më të vjetër e më dishëm, më më këso më rad asim lidh komt, asim lidh teshat, asë rudhguhun, as korgjeç hapsojësh ça, çemur çako. Ko do pas të do ko për pas turp Shkothmani, pejgamberi Sao Salamani, po e ndryshënë pozicionin. Dhe nse, dhe, po e një një që së është bashkë i thjeshtë, të me lajket, më ledhën parati johën e abdhën. Othmani, rëdjela të halën. Othmani të ndryshënë pozicionin. Pej shumë, pej shumë mirave ka që ka pasë. Ashtë njëri cili, do më thonë, uh, gjithë ka një mu. Po një situatë ka qenë shumë e fështirë. Një situatë ka qenë shumë e fështirë. Do më thonë, është dashtë më u pregadit mirë dhe me dalë me mbrojt venin, se kanë qenë të rizikun prej ramakë vënatëko, se po vinë, a atë në atëko ramakë ka qenë superfuqi. Dhe pejgameri S.A.S. do më në është dashtë më pregadit me dalë 700 km lërgë Medines. Adinëso furënëzimi duhet për atë punë me majtë, me uje, me buke, me ushqime, me deve, me krejtë, për s'ka qëllu në vapë, në kod vapë, për s'ka qëllu, e me ullëtu, në komë, me deve, ku temperaturat të i këllun 50 gradë, apo pasni, pasni, dhe më thonë, e, e, e, mjetë, freskus, asë kërgjë me shku, nuk ka që punë e ledë, vëllëve. E në qëtë situatë, pe i gamberi, së asim ka thitë për mobilizim, më mbrojqë, po do në musulmu, ama më duhet të më shkuar larg gati tek kufit e ty në atje me se më bë më lën më afro problem është se mundi më rezulm me, me dinë ka çes strategji Osmani radiyallahu taala në hetroz 300 deve a dinë se janë 300 deve në dy vakama logaritë 300 shlepera në çit vakta pa. edhe më shovall të ngarkuara so mundën devet me bajt ushqim me mbathje përgatitje kreçka i duon domethën ushtris për më shkuafa. Kur i ka prut 390 paraqon karavani gjat i diye vajti prut te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Koniera surallahu kreçitujem për ty javën. Për çfarë pune që ti jeni aty. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu ka thon, O Uthman, presat presat ti zbon dom korxhë mafam. Me kuptim të stanolti kur kurxh gjenetin më. Ti gjenet, e banon në xhenet, ti kryet dhe e paguaj me gjithë këtë kontribuët që e ka dhënë, që kjo ku në thmani, rrëndi Allahu ta'alanhu, e po që fatë kjecështë, edhe përso ku një mirë, e i devatë shumë, e ka kontribuë, po gjithë më ka pasë forëca të ndryshme, dhe më thonë, me intrigë, me shpifje, dhe kanë ardhë, kanë bua atentatë në thmani, kur ka qenë halife, u dheqë i muslimanve, nëse ka marë u dheqë i në shtetit, pasë omerit dyftyrshave, aje kategoria destruktive, gjithmon që e lëkun shoshtin dhe e prisht shoshtin, që ta gjithmon që shfa që meftyrat ndryshme, konform, konform dhe më thonë, situace edhe rëthanave, ka në ardhë, aje ka që duke e lëzu kuran, ka mujtë me rezistu, por s'ka dash me dhe rëgjak në qytetin e pejgamberit, medine, ka që me dine, ka që me dine, Kogjë po shkoi kurbanën për këtë kurban punë, ama nuk lejo që të më pas konflikt me ku njëri e parë që për shkak të karrikës vranë njerëz të tjerë. S'më duha pse ka pas drejt. Dhe ka qenë duke lexuar Kur'an, kur vetë e kanë godit edhe kanë buar ndaj tij, e kanë vrarë karam mi fjalë Zotit, se me ta ka jetuar dhe me ta ka vdekë. Dhe thua që pikat e gjakut i kanë rra në fjalë të Allahut, fesejk fikhumullah ti mjafton Allahu ti ku ndërtynë do të mos marr kush hak për ty Osman merr Allahu hak për ty Yvon. Don çustu ka çelua jetë tash, ka qenë dëshmi për kjo, po na besojmë që gjithë sqysh ata që i kanë pozullum e ka bërë atentat, patjetër se Allahu hakun kam ia dhënë. Çdo që, që jam dënyar ndaj herat, çdo dëftyrshë, çdo njeri destruktiv, çdo mashtruesi, Allahu hakun kam ia dhënë. Po edhe ata që kanë po mirë, Allahu ka më shpërblyer. Pavarësisht sa kanë qenë të vlerësuar nga shaqëria dhe të Respektuar e kam pas mirënjohje. Ky është Osmani. Të nderuaj dhe, dhe shumë më shumë drejtëra porçi koha nuk tonë për momentin. E personit tek këtij burri të madh do të vazhdojmë të shpalosim inshallah që nga javësme. Allahu na ozof në rrugën drejt, e drejtë, na përmirësoftë Allah gjendjen, na i pastroftë Allah zemrat tona. Ne lutem Allahu që të ndjekim rrugën e Ebubekrit, e Omerit, e Osmanit, e këtyre burrave të mëdhenj që Allahu ka shikuar me ta që tiet edhe Allah i kënaqur me neve. Zotish pëblivt, jen dë roft, wa sallamu l-muhammad wa al-a'li wa sallamu l-sallamu t'asimah kathira.